Oh uh -huh. Që ku është të ndëruar të emisionit duke kërkuar përgjigjen, ku do qeni duke në ndjekur, ju të shiroj shëndet harmonin e familje. Ju përshëndesme për shëndetjen islame, e selamu aleykum. Mirë se takove mizbashku në emisionin tuaj, ku ju në i shkrua një pyetjet tuaja në përmjet të postë të sonë elektronike dhe pa dyshim njeri për i hoxalarve tanë ju përgjigjet atyre. Sonë të mene në studio për të ju dhenë përgjigje pyetjeve tuaja, është hox Në e më rinduaj, më Leonit ju jo uroj Mirsa Ardje. Hoqë, sëremu alikum dhe Mirsa Erdhe në studio. Aleykum, selam, Mirsa Ujtjej. Ate erë po shkoj më rrje dhe në emisionit dhe po e ledzaj përgjën e parë që nashkrua njëtër i shëkuas dhe thotë, ndesha të përgjës, qëfar kuptimi ka e më rrjëtë Sufjan? Me jetë jetën, cilen, pas façdojnë me një përgjët e tjetën, të cilën unë do e ledzaj pas përgjigjes që do na i përgjën Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alal zalimin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Fillimisht falenderojm, lavdrojm Allahun e madhreshum, i dërgojm salavate dhe selam pe pejgamberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po emri Sufjan është një emër i njohur në edhe në histori islame edhe zakonisht përdoret si emërtim për fëmijët mashkuj tek muslimanët. Kurse për sa i përket domethënies, ka disa domethënie kjo fjala Sufjan, mirëpo më e drejta është të thotë se ka domethënien e një lloji një lloj reje e cila do thot lëviz shumë shpejt pa. do thot dhe ka kuptimin e shpejtësisë do thot diçka i shpejt. Cdoqoft si do thot un vetëm duhet të bëj një sqarim këtu un nuk do thot se çdo emër i cili përdoret për emërtim do thot tek njerëzit që detyrimisht duhet të pasë kuptim do thot kemi edhe llojet e emrave që ndoshta në vete nuk kanë ndonjë kuptim të caktuar por përdoret si emërtim shpesh në gjuhë shqipe apo dhe, edhe në gjuhën arabe apo në ndonjë gjuhë tjetër Por e veçantë do thot këtij emri është ajo se ë është një emër që në histori do thot kanë mbart shumë njerëz të njohur prej tyre edhe shoku të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është fjala për Sufianin do thot Ebu Sufiani i cili ka qenë do thot i i njohur me kët me kët Nufk ky person ka qenë një nga udhësit e Mekasve në, i kurishitëve të Mekës dhe ka qenë një nga armisht e përbetuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mir po Fatmirë se do thot pas çlirimit të Mekës, këy person e pranon Islamin dhe bëhet musliman do thot i mirë. Pasaj gjithashtu edhe kemi dietarë që kanë bart këtë emër, kështu që si emër është shumë shumë po, i mirë dhe përdoret do thot e, për emërtim të fëmijë. Pra ky po. është e kuptimi i emrit. Po. Mir Allah ju shpërblet, më pas s'është pyetja radhës që thot kështu nga një jetë teleshikuos e vazhdo në tutje, e thot dhe, a bënd që emrin UNESA tja lje më Vajzëson? Pas i kam di gjuar, e thot, më duket nuk jam i sakt se një djetari njohur, pra i quajtur me emrin UNES A e karni e dhe e thot, a ka diqka problem, a ja hu për kuptimin në gjofse ne e marim këte emrë për Vajzë. Po, këtu duhet një ssharim, po, po. Uh, fillemisht do thot, përsa i përket emrit UNESA, Në thotë Amer vajza është gjithashtu emër i përdorshëm dhe e, me të emërtohen fëmijë vajza dhe kuptimi i kësaj këtij emri është do thotë e shoqërueshme do thotë një e, person i cili është do thotë mjaft shoqërueshme do thotë këtë kuptim e ka kurse tek uneis el qarni si po thuhet do thotë në pyetje është një gabim se personi për celën popyt do thot apo dietari për celën popyt do thot ky pyets nuk nuk është Unays Al-Qarni po është Uwais Uwais do thot Al-Qarni që është një një tabin do thot një nga ata njerëzit se kanë taku sahabet dhe nuk e kanë taku nuk e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasem dhe ka qenë një njëri mjaft i arritur do thot i i, i devotshëm e dhe për kët fakt edhe pejgamberi sallallahu alajhem ka paralajmëruar do thot për devotshmërinë edhe për për besimin dhe për kushtimin që e ka ky njeri do thot Uais el Qarni. Është një histori e gjatë do thot mos të futem do thot në në shpjegimin e kësaj, por vetëm desha të bëj sqarimin se ky personi e ka emrin Uais el Qarni. Çi tekni do thot si emërtim zakonisht përdoret emri Vesel do thot prej e fjales uways, që është bë dot thot një lloj deformimi, do thot jo i qartë, dhe e drejta është uways. Kjo e ka emrin uways, e jo vesel, e as unais. Zot e dimë më mirë. Mirojallahi ju shpërbleft, na vjen pyetja radhës me një treshikues tjetër, i cili pyet kështu: "A lejohet", thot dytë, "a u lejohet", thot dytë, fejuarve të dalin së bashku në vende publike, në të cilat nuk vetëm janë." Dhe këtë thot kur babai vajzës tashmë vajzën e ka vërë parajë. A ka problem nëse këta të dy vetëmohan? Duhet do thotë të bëjmë një sqarim në jurisprudencën islame. ë do thotë akti i fejesës apo nuk nuk nuk nuk kupton martesë. Do thotë nuk ka nuk e ka kuptimin e e asaj që personi i femra dhe mashkulli i cili e, e realizojnë do të thotë fejesën nuk, nuk nënkupton se ata dy të numërohen do të thotë si bashkëshort, do të thotë çift i njëri tjetrit. Në jurisprudencë islame fejesa është do thot, të thotë kur definohet do të thotë juristët islam do të thotë kur flasim për këtë fejesa është premtim do të thotë për martesë. Kur uh, mashkulli, gjallësisht do të thotë familja e, e burrit dhe familja e femrës dakordohen që që lidhin martesë për në një ardhmë të afërt. Do thotë ky është do thotë kuptimi i fejesës. Ë pra nuk është do thotë akt i fej akt i martesës, akt i kurorës, kështu që njëri tjetrin do thotë këta dy do thotë ky çift që njëri tjetrin ta, ta trajtojë si si bashkort, do thotë si burr e grua, kështu që ata bashk, të dalin bashkë, të shoqërohen, të vetmohen të të campaign do thotë fjalë të, të, të dashurisë e kështu me radhë do thotë që zakonisht këto ndodhin në mes një çifti do thotë të të martuar e, por e tëra çfarë ndodh çfarë do duhej të ndodhte ndërmjet këtij çifti të ardhshëm është që takimet janë do thotë në vetëm në ato çës apo në ato raste kur kanë nevojë do thotë të dakordohen dhe të sqarohen për për disa gjëra dhe aspekte të cilat kanë të bëjnë me martesën, gjithasish me dasmën ose do thotë me me çështjen e mehrit do thotë me dhuratën, me dhuratën që do t'i dhurohen do t'i dhurohet do thotë vajzës e Anasjeltas, do thotë gjërat e cilat kanë të bëjnë me të ardhmen e këtij çifti e jo do të thotë kalohet koha ashtu si fatkesesi është do të thotë traditë tek tekni që pas feses do të thotë ata mashkull dhe femra ata trajtojnë njëri tjetrin do të thotë si si të martuar me një fjalë dhe të kalojnë do të thotë ndoshta dhe vite të tëra në atë gjendje ë çu në fakt do thotë nuk nuk ka ndodhur as martesë as akti i kurorës nise për çdo eventualitet dëshiron do të thotë mashkulli dhe femra që të jenë në shoqëri më do të thotë më shumë në këtë periudhë, atëherë është mundësia që të realizohet akti kurorës paradosmes. Akt, akti kurorës është që të mlidhet do të thotë familja e femrës, më drejt për drejt do të thotë prindi vajzes, edhe, e përgjeci i vajzës, edhe mashkulli së bashku me familjen e tij ë të mblidhen dëshmitarët dhe të bëhet akti kurorës duke u caktuar do thot shumë e mehrit, e dhuratës pajese vajzës dhe të, të të dëshmojnë edhe dëshmitarë do thot për kët akt të martesës dhe pasi që përfundojë kjo, atëherë ka mundësi do thot që ata shoqërohen dhe dalin së bashku do thot dhe në kët inshallah nuk ka gjë të keqe. Por nuk nuk është e drejtë që këto takime dhe këto shoqërimet të ndodhin nëse nuk është realizuar akti i kurorës. Zote edhime sminë. Lajusht përbleft hoqë, lezoj pyetje në radhës, në shkruan një tërishikua sjetër, të nuk për lezoj emrëm dhe thotë që mendim keni për natën e regaibit, hoqja i fshatit, thotë nga thashe duhet a gjiruar këtë dhe që kjo është të sionet? Nata e regaibit është si kurse është e njohur të shumica e njerëzve muslimanve, është thuhët se është një natë e madhe, dhe kjo është gjumaja e parë e muajit Rejëb. Ne vedim do thotë që muajit Rejëb është muajit i shtatë i muajit dhe hënor, pastaj vjen Shabani, muajit Shaban, pastaj vjen muajit Ramazan. Do thotë Rejëbi është muajit i shtatë i muajit dhe hënor, dhe kur të hynë kjo muajit, Jumaja e parë e cila ndodhë do thotë e cila vjen do thotë në muajin e Rajxeb, nata e Xhumas është nata e Regaubit. Emërtohet do thotë se është kjo nata e Regaubit. Dhe ekzistojnë disa transmetime, të cilat flasin për vlerën e kësaj nate se është e vlefshme falja namazit tëtë namazit në këtë natë, madje dhe ekziston një lloj i namazit që është i njohur te disa njerëz, që është namazi i regaibit, që i ka disa rekate falen e kështu me radhë, dhe për të gjitha ato çfarë po i përmendi, do thotë që janë të përhapura tek njerëzit, të gjitha ato transmetime, hadithe të cilat përcillen në lidhje me vlerën e kësaj nate dhe vlerën e namazit madhërimit të kësaj nate e kështu me radhë, do thotë të gjitha transmetimet janë të dopta në të thonë nuk arrin shkallën e, e, e vërtetësisë që të mbështetemi dhe të argumentojmë atë. Një nga dijetarët e, e mirënjohur, do thotë Islam ibn Hajar al-Asqalani është një dijetar i njohur i hadithit, por ka, do thotë, numror do thotë se është madje do thotë në në shumë shkencë, do thotë ka zotësi dhe njeh, do thotë librat e tij janë mjaft të përhapura e ky dijetar e ka një libër e çflet do thot për lidhje me me me kët nat dhe e ka emërtu te binul ajb fima vord fi fadli regeb çnëse nëse përkthejm do thot kët emërtimin e kët libri është sqarimi i çudirave në atë që është transmetuar për vlerën e muajit reghep edaj në kët hadith i përmend do thot të gjitha ato hadithe transmetime të cilat kanë ardh në lidhjen e disa ditëve dhe vlerën e muajit e regxepit dhe të gjitha ato i studion do thot i vlerëson nga vështhrimi do thot hadithor do thot i shkencës së hadithit dhe i do thot tregon do thot vërtetësinë e atyre haditheve atyre transmetimeve konkluza e këtij dietari do thot në këtë libër është se, e, ai do thot me me plot përgjigësi dhe pas studimit do thot atyre haditheve theksonse të gjitha transmetimet të cilat kanë ardhur për vlerën e muajit Rajeb në përgjithësi, po as dhe për vlerën dhe shëntërimin e kësaj nate, natës së Regaubit, të gjitha janë të dopta dhe nuk arrin shkallën e vërtetësisë. Prandaj është e saktë për ne musliman, do të thotë, dhe metodologjia e e, e feson së pastër është se për çdo çështje për çdo do thot pretendim të cilën e, e bëjmë do thot në lidhje me e, me vlerësimin e një nate apo një dite apo kryerjen e një vepre të caktuar në një natë të caktuar edhe me thon se kjo është e vlefshme sikurçi përmendet edhe agjërimi ose kryerja ndonjë namazi e kështu me radh për gjitha këto duhet të posedoim do thot mbështetje në argumente dhe citate të qarta dhe do të thonë burimet sheriatike që janë Kur'ani, fjalë e Allahut të Madhëreshëm, fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ijmaja e muslimanëve dhe analogjia. E analogjia do thotë adhurimin përgjithësi do thotë është shumë e kufizuar dhe nuk kemi të drejtë do thotë ka shumë do thotë kritere që duhet të kemi parasysh. Prandaj themi e, pa uzgjeru më shumë të gjitha ato vlerësimi dhe transmetimet të cilat kan arne lidhje me vlerën e kësaj nate, natës së Regaibit, të gjitha janë të paqëndrueshme sipas vlerësimit të haditheve nga dietarët e sh dha shkenstar të njohur të haditheve, prandaj më e drejt për ne muslimant është që mos i shënterojmë këto ditë, mos i madhërojmë, ë përderisa nuk kemi ndonjë ndonjë argument të, të qartë dhe të drejtë për drejtë që të mbështetemi në to. Zoti e di më së miri. Mirë Hoxhalla, ju shë përglevët një të... Vetëm nëse më lejohet, unë e kam parasysh, se, po përmenën dhe thotë Hoxha i fshatit, i cili ka, ka përcil dhe thotë vleren e agjërimit të, të kësaj dite, themë se është e vërtit, vërtet se ka disa Hoxhallarë, edhe edhe ndoshta edhe të njohur që thirrin do thot në në madhrimin e këtyre netve posaçërisht natës së regaibit dhe mbështetja e tyre është në këto hadithe të dobta prandaj e drejta është edhe për këta xhoxhallar do thot që nëse doin do thot të flasin për vlerën dhe dhe rëndësinë e këtyre netve posaçërisht do thot soi natë ti referohen do thot argumenteve te te sakta dhe te vërtetojn për kët pastaj te flasin. Pra arsyes e hoxa është e vërtet se ka obligim do thot që tua përcjell xhamatis dhe njerëzve do thot fjalën e, e do thot islamin në përgjithësi, po njëtin kohë ka përgjithësi edhe edhe e, referimin dhe përcjelljen e që në përcjelljen e atyre gjërave që të bazohet në argumente të qarta dhe në argumente të sakta. Zoti i di më së miri. Po gjallaj ju shpërbleft. Faleminderit për gjitha përgjigjet. E lexoj pyetjen e radhës, më shkruan një televizikues i cili fillimisht na përshëndetëm, përshëndetje në Islam dhe më pas thotë kishaktë pyetje në lidhje me mallin e uzurpuar, thot, a lejo të miret si dhurat apo jo? E, mali i uzurpuar është do thot një loj mali që një jurisprudence në islame i, e, do thot konsiderat el mal muqtesab do thot kështu i thuhet në terminologi dhe kështu e përmenin djetartë e jurisprudence në islame dhe konsiderat a i mal apo aja pasuri apo ajo to varësisht do thot çfarë është do thot ai lloj i pasurisë, ë i cili do thot është do thot pronar i të cilës pasuri është do thot një person individ i caktuar apo edhe një shoqëri e caktuar, qoftë ai shteti apo ndonjë person juridik si e themi në në terminologjin bashkëore. Dhe do thot ë do thot është dihet çfarë është do thot ë e posëdon një një person do thot i caktuar. Edhe ajo pasuri timyre do thot dhundshum e personit në fjal. Dhe do thot e, pastaj do thot që, ajo të shfrytzohet nga dikush tjetër do thot dhundshum, koncentrohet do thot mall i uzurpuar. Tash a lejohet neve që e dim për shemb, nëse jem të sigurt se ai mall nuk është do thot pë, e, i atij personi i cili e përdor dhe e shfrytzon atë. Dhe ai dëshiron të na ofroj neve si dhurat. Ater neve nuk na lejo ta marrim për arsyesë se e di shumë qartë se ajo pasurinë nuk është aty personi që ne dëshirojnë neve të na i dhuroj atë. Kjo është një sikur të marr unë një një send të thjesht, do thotë dikujt dhe, dhe ta ta përvetsoj atë e. dhe ta ta, ta dhuroj ty. Pa. Do thotë nuk është e drejtë. Prandaj nuk nuk na lejo ta ta pranojmë, do thotë. Tradicia islame na ndalon që pa. Pa. të pranojmë dhuratat e tjera. Po. Po. Përveç po them kushtimisht përveç nëse nuk e dim do thotë se është mall i uzurpuar neve e dim ndoshta se nuk nuk e kemi çart e shohim një pasurici është në dorën e dikujt atë ai vendimi po vendimi po nëse nëse nuk e dim edhe kemi marr atë mall ndoshta nga mosdia dhe kemi menduar do thotë se është do thotë i personit në fjalë që nai ka dhuruar atë nuk kemi mëkat por në atë moment që e kuptojm do thotë se ai mall do thotë nuk ka qenë aty personi neve jemi të obliguar t'ja kthejmë do thotë personit e, E, i cili në në në të vërtet është do thot pronari aty aty malin apo pasurinë. Zoti i dimë smirit. Atëherë xhallahi ju shpërbleft para shkputjes që do të bëjmë, lexojmë edhe këtë pyetje dhe i përgjigjemi. Më pastaj do i lexojmë pyetjet të radhës për pjesën e dytë të këtij emisioni. Na shkruan një televizionist tjetër i cili thot se kam dëgjuar nga një shok i imi se në qoftë se arrim në xhami pasi t'jet falur namazin e asaj kohe pa më varësirë se që farë namazin mund jetaj qofë namazin sabaut i drekes apo i korave të tjera, në qofë se tashma imami ka përfunduar, ka dhenë selam dhe ne jemi më shumë se një person, dy apo tre, fjallabia jemi me shosheri dhe në qofë se kemi vënuar në namaz, atëherë nuk bënë qenë njeri prej nesh të falet në gjami duke qenë imam, pasi ne duhet të falemi veç e veç, do tëhe, se cili, ka diçka të keqë këtu apo cila është përgjidja? ë uh, pyetja që e bën do thotë ky pyetës ka të bëj ka të bëj me një xharim do thotë se e bëjnë do thotë dietarët e, e jurispondencës islame do thotë fuqahat në përgjithësi ë uh, se alejo do thotë falja me xhamat i thuhet do thotë në terminologji xhamati i dytë do thotë në një xhami uh, ne vëdim do thotë xhamit kur thirr ezani thirrët për faljen e namazit të drekës për shemb. Edhe tubohen njerëzit, marrin abdes, falin namazin e drekës dhe dalin nga xhamia. Ka mundsi dikush apo disa njerëz që arrin vonë në xhami dhe kurt arrin në xhami, do thotë imam i ka përfunduar namazin. Tash si është statuti këtyre njerëzve? Atë krijojnë do thotë një xhamat dyt dyt jo të dytë, një xhami që e quajnë të dytën. Po xhamati i dytë falen së bashku apo secili duhet falet ndarazi. Dhe përkë të edhe mendoj ndoshta edhe pyet këy pyetës për faktin se dijetar ka prej dijetarëve që e kanë ndaluar do thot këtë veprim. Epikris për këtë pyetje e thotnë ai përmendën 일at janë ato argumente të cilat e ndalojnë. Un nuk po dua do thot me u fut në elaborimin e mendimeve, po vetëm dua ta sqaroj se ka prej dijetarëve, madje edhe të gjitha me me dhëbeve që kanë qenë do thot rigoroz në këtë çështje. Perfaktin se në histori, do thot, në të kaluarën, e dim, do thot, çështja e, e e fraksioneve në Islam e kështu me radh, e, ka shkaktuar që disa njerëz, do thot, për arsye politike apo edhe arsye do thot të, e, personale, nuk janë fal çillimisht pas disa imamëve të caktuar, që kanë qenë do thot imam legitim. Dhe ata çillimisht janë vanu, do thot, nga nga prezantimi në xhami me xhamat që të falen pas ati imami, dhe qëllimisht kanë shku me vones, edhe janë falë, dhe thot, me gjemat të dyt, apo e kanë kriju gjematin e dyt, me qëllim të kriimi, dhe thot, të, të përqamjes në mesin e muslimanve, që musliman të mos falen së bashku, dhe të falen, dhe thot, me dy gjematte. Dhe për këtë shkak, dhe thot, e kanë dalu, dhe thot, djetar, nëse është kjo qëllimi. Dhe thot, që njerëzit, dhe thot, të përq dhe bëhet çillimisht do thot kryogo xhamati i dyt apo namazi e, falja me namaz e, me me xhamat do thot i drekes dy herë në një xhami me qëllim që di, një grup i muslimanëve mos falen do thot me me grupin e par atëre detyrimisht kjo ka do thot me plot do thot me pajtim të krejt dietarëve të të fikut thon se kjo është ndaluar për arsye se është do thot të, krijon do thot për çarje në mes në muslimanëve që është do thot një një veprim i ndaluar. Gjithashtu edhe nëse nëse kjo ndodh me marrveshje, nëse një grup i muslimanëve që është xhamati asaj xhamie mirën vesh thon që ne nuk do të falemi, do thot pajtohn ata që mos falen do thot me xhamatin apo me imamin e caktuar, po thon të shkojmë më vonë në ora për shemb dreka fallet në ora 1 dhe ata të mirën vesh që ne mos shkojmë do të thotë falemi në orën 1 me kët imam, po të shkojmë në orën 2 edhe falemi ne vetë do thotë me me imamën që ne e zgjedhim ashtu vetë. Edhe kjo do thotë është e ndaluar dhe nuk lejohet as pra e si për arsyesë është për xhamia dhe krijon do thotë fraksionin e Islam. Ë mirë, por nëse krijimi i xhamatisë të dytë është pa paramendim dhe pa qëllime do thot për cilat fola pak më herët me një fjalë një disa muslimanë do thot nuk arrin me fal namazin me xemat. Edhe shkojnë me vones, qoft nga rrugtimi apo qoft do thot nga mos dëgjimi e zanit apo nga harresa apo edhe nga pamundësia do thot që të vinë me kohë. Edhe e, pasi që të jap imam i selam, e, vjen do thot një grup i muslimanë 2, 3, 4 Atërë, më e drejt është për ta që të falen ata së bashku dhe të bëjnë një gjemat, se sa të falen ndarazi. Kjo për faktin se përgjamberi sallallahu aleyhi wa sallam thot është se personi thot në një hadith të sakt, salatu rrëgjuli, ma ar rrëgjuli, ahabbu ilallahi min, min salatihi wahda, që njeri ju dhe thot të falet së bashku me një, me një person tjetër, tek Allah është më e dashur, se sa ajtë të falet vetë. Edhe është një hadith tjetër ku që vërtet do thot lejimi i faljes me xhamat të dytë, rasti është kur pejgamberi sallallahu alajhi wasem në në një takim ka qenë do thot brenda në xhami pas namazit duke duke bajt një ligjerim, do thot duke i fol shokëve të tij dhe në at kohë hyn do thot një person brenda në xhami dhe fillon fillon do thot ta fal namazin a tare i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: thot, "Kush i jep sadaka këtij individi, ai do të lutet me të." Fat kush prej juve që është prezente, do të jap sadakti këtij personi që të falet me të së bashku, edhe do thotë krijoj, do thotë xhamat, dhe e dimë do thotë se falja namaz me xhamat është më me vlerë se sa falja vet. Dhe ngrihet një person edhe falet së bashku me të. Pra ky është aty i drejtë për drejtë se lejohet do thot krijimi xhamatisë së dytë nëse është pa qëllim. Do thot sikur se ato qëllime të cilat i përmenda më herët. Pra edhe një herë po e them, nëse e, shkojmë do thot në xhami edhe nuk e arrijm imamin ë apo imam i vese ka përfunduar namazin, atëherë do thot lejohet do thot ata njerëz që kanë shku me vones të falen së bashku edhe ta krijojnë xhamatin e dytë. Zoti di më së miri. Poojajoaju shpërblef, ne këtu arritëm në përmbyllje të pjesës së parë të këtij emisioni. Na kanë ngelur edhe disa pyetje të cilat presin përgjigje. Do të thoya këtu për të lë shikuesit tanë padyshim atë siç edhe paralajmrova, po ndahemi për pak çaste, por rikthehemi për të vazhduar tutje rrëdhën e emisionit pas një shkurtje të shkurtër. Të ndëruar miq e ju, të cilët tashmë jeni bërë pjesë e këtij emisioni, do kanë shkruar gjithë në postën tonë elektronike e kuptua të pandam me për pak çaste por vazhdoni edhe me të shoqërimin me ne ne rikthehemi pas pak O O O Të nderuar televizionistë, edhe një herë kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Rikthehemi për të vazhduar pjesën e dytë të misionit tuaj. Jam këtu duke lexuar pyetjet tuaja dhe hoğa është këtu duke dhënë përgjigje për gjitha këto pyetjet që tashmë ju i keni adresuar në postën tonë elektronike. Hoje nuk dua ta zgjas më tepër dhe pyetja i radhës na vjen nga një të rishikues i cili thotë kështu dëshiroj të bëj kuror thotë me një vajzë të devotshme por problemi është që babai i vajzës është i paullëzuar dhe i ignorant në çështjet që kanë të bëjnë me islamin mund të quaj thotë ë lërshem edhe si islam of pasi ajo ja, nuk e lejon vajzën që të bëjë ni çaj me mua dhe i thot vajzës thotë që mund të vazhdoj lidhjen por ni çaj nuk e pranon e as nuk dëshiron të flasë fortë baba i më dhe baba i vajzës sot janë takuar e kanë biseduar me Fjallë janë mirëvesh, thot pra janë marëvesh, që t'jenë miqë më njeri tjetërin, duke u pajtuar që lidhja jonë të vazhdoj. Mirë po pra prind i vajzës nuk e mirë aton një qajin për arsye të cilat unë mund t'i supozoj se është islamofob, dhe nuk dëshiran që praktikat islame t'jenë pjese familjeve tonat e cilat tashme do t'liden për mes e lidhje sonë. Vajzëdën tutje duke në shkruaj të urshtu, thot gjithashtu, dhe vajza ka probleme me prakt ka probleme thot dhe me praktikimin e farzit të Allahut duke falur thot pesë kohët e fshehurazi gababaj thot cila do të ishte përgjigjja juaj për këtë që unë e shkruajta pas këtij sqarimit do thot mjaft gjat në këtë pyetje po e lexova tamam siç e ka shkruar unë them eh, pavarësisht thot asaj se si mund të jetë gjendja dhe dhe statuti i atij personi Uh, në faktë dhe thotë babaj i kësaj vaj, vajze. Unë themë uh, juve uh, duhet, uh, neve në rendë parë duhet t'i kemi parasysh edhe rathanët e venit tonë. Me një fjalë është shumë normale, një prindë dhe thotë të ketë, po themë kushtimir dhe thotë jetë islamofobë, ashtu në si shprehet ajë. Uh, për arsye se neve dimë dhe thotë mediat që fa shkryajnë për islamin që farëthuhët dhe thotë në përgjësi i për fejnë islame dhe një e, personi cili është në rjedha dhe i përcjel këto, atere e, kushtimishtem ndoshta është edhe normale që të ketë dhe thotë paradjykim e ndaj islamit. Dhe prandaj edhe gjdo veprim i juaji konkretisht dhe thotë i këti personi, po edhe i vajzës si, si besimtare, ndikon dhe thotë në vërtetimin e këti paradjykimit, osen kundërtan do thot në largimin ndikon do thot në largimin e këtyre parajykimeve. Prandaj un më them do thot edhe këshilloj edhe kët djalp po edhe vajzën në përgjithësi që sjelljet e juaja jen, të jenë do thot shumë të matura dhe shumë të të do të ndomand të të gjikuara mirë në raport me atë se si do t i lexoj do thot ky prind i cili siç vërtetohet apo si thuhet në kët pyetje ka parajykime. Prandaj un në asnjë formë nuk nuk do të kisha preferuar që ju të bëni ndonjë veprim në shpinë të këtij prindi dhe që ai të kuptohet se është i trajtuar do thotë nga nga besimtar, nga një besimtar i cili pretendon do thotë se është i përkushtuar, po njëjtin kohë edhe nga një vajzë e tij do thotë e recela do thot është një besimtar e drejtë dhe të bëni diçka do thot kundër dijes së së babait. Ës do thot një pozitivitet do thot nga ana e këtij prindi se është taku do thot me me babain tënd ka bisedu dhe me një form do thotë nuk ka ndonjë refuzim kategorik do thotë për për bashkimin tuaj. Por e nevojshme është që ju të vazhdoni do thotë kontaktin dhe me kalimin e kohës do thotë ta bindni se ju jeni edhe babai juaj, po edhe ju do thotë ta bindni se ju jeni inter interesuar që të lidhni kurorë do thotë me Advaz dhe ta merrni për grua. Dhe ky është do thotë synimi juaj dhe të mundoni do thot koh pas kohe ta ta bindni në këtë çështje, nëse ka mundësi edhe nëse ka dikush i afërm i këtij prindi, qoftë vëllau apo qoftë edhe ndonjë person do thot që është personalitet do thot te ky prind që aty ti flisni që ai do thot të, të ndërmjetsej dhe ta ta sqaroj do thot këtë këtë çështje dhe të të i kaloni do thot kët pengesë që po e bën ai. Por edhe njëherë them do thot duhet keni parasysh shumë qi mos bëni ndonjë veprim që t'ja dëshmoni do të thotë edhe më shumë do thot të thotë paragjykimin të cilën e ka do të thotë ky ky baba do thotë në lidhje me Islamin dhe muslimanët në përgjithësi. Zoti e di më së miri. Mirroza lexoi pyetjen e radhës, thotë, "Nëse një djalë takon me një vajzë për fejes dhe kërkon prej vajzës që të heqë shaminën e saj, a ka të drejtë ai djalë apo jo dhe cilat janë rregullat sipas Islamit nëse ne duam të fejohemi?" alla leo çet kërkojmë nga vajzat të hêqin shamit Fillimisht ne un e xhëshëroj shqaroj do thot një pik se një nga gjërat e cilat nxit Islami dhe prefero do thot në në në Islam është që edhe mashkulli edhe femra para se të lidhin kurorë apo para se realizojnë do thot fejesën paraprakisht që uh, edhe do thot të shihen në mesvjetit do thot ky çift i yardshëm të takohen madje edhe të bisedojnë uh, me kritere do thot të njohura sikurse që është mos vetmia e kështu me radhë do thot kjo është një gjë që preferohet edhe pejgamberi sallallahu alajzem ka nxit ka raste kur i dërguari i Allahut lavdrim dhe paqja qofshin mbi të uh, kur i kanë treguar do thot shokët e tij se kanë lidh kuror apo kanë lidh fejes me me një grua të caktuar apo me një vajzë të caktuar, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë nxitë, do thotë, të shkojnë dhe të shihen, do thotë ta shoh atë vajzë para se të vazhdojnë, do thotë, në ato procedurat që e dërgojnë deri në në e, realizimin e asaj kurore. Ë prandaj kjo është do thotë pika e parë se është gjë e preferuar. Por gjithashtu është tem debati tek jurist islam se ne ka tahkim do thot që realizohet ndërmjet vajzës edhe mashkullit ë në fejes, do thot para fejes, çfarë i lejo do thot mashkullit sheh do thot nga trupi i femrës dhe çfarë nuk i lejohat. ë dietarë, shumica dietarëve, ë posaçish do thot dietarët e mezhhebit hanefi janë të mendimit se mashkullit i mjafton do thot ta shoh fyrën dhe duart do thot për arsye se këto gjëra janë ato ku zakonisht njeriu do thot duket edhe bukuria dhe ato gjëra që mund ta tërheqin do thot një një mashkull do thot për për ta martuar një vajzë. Dhe ky është do thot mendimi i dietarëve hanefi siç e theka. Por mendimi i disa dietarëve tjerë të mëthëve të tjera është se lejohet të shihen edhe disa pjesë tjera përveç do thot fytyrës edhe duarve dhe ato janë do thot sikurse flokët do thot koka në përgjithësi, pjesë të qafës, duart jo vetëm deri në në në zog, do thot, të të duarve, por deri në bryla apo edhe pak më lart, pastaj këmbët gjithashtu njëjtë, e kështu me radh, me një fjalë do thot e, ata theksojn se esht e lejuar do thot shihet nga pjeset e femres ato pjese qe zakonisht femra nuk i mbulon do thot perball do thot atyre burrave qe i ka mahrem do thot te afrm sikur se para babas para vllauth e kstu me rad do mua me ato veshje qe zakonisht rrin ne per ne per stepi kan thon se lejohet me me me pa do thot nat form dhe vrejhet se ky es mendim do thot me i drejt per arsyese vet nga praktika e shokve te Muhamedit sallallahu alejhi wasallam vrejem se ashtu kan kan vepruar edhe atë se si treguohet nje nga shokte Muhamedit sallallahu alejhi wasallam Jabiri Jabir ibn Abdullah tregon thot se e kishte fejuar nje apo ka dashme fejuar nje vajz edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxit atë me e shikumë e pasë apo e tërhek apo jo para se të lidh fejesën, kështu që ma, pas kësaj kohë mos mos mos ti ndodh të thotë të pendohet, edhe Xhabiri tregon thotë kur porositi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë shkova në një e, vend do thotë ku kishte palma shumë dhe e pash duke ardh apo duke dal nga shtëpia kët vajzën që dëshironte me martu dhe thot ut fsheha dhe e shikova, do thotë e pash Edhem më tërheçi do thotë ta martoj dhe martova. Nga kjo ngjarje e Mohamed, e këtij sahabio, nuk kuptojmë se ajo vajza nuk ka qenë e mbuluar tërsisht, për arsye se ka qenë në shtëpi. Do thotë edhe ky e ka vrerë, kështu që nuk është do thotë e kushtzueshme të jetë të e mbuluar tërsisht sikurse që del nëpër rrugë, po mjaft do thotë është e lejuar do thotë që që të zbuloj edhe në ndonjë pjesë tjet, tjetër. Do thotë ky është do thotë sqarimi i Fukahave në përgjithësi në rathana tona do thotë se del do thotë një mashkull me një femër dhe mashkulli dëshiron me pa flakt apo kështu me rad, atëherë them se e, nuk do të ishte e drejtë. Do thotë them kushtimisht që ta vendos do thotë vajzën në at pozit do thotë të palakmushme edhe të kërkoj do thotë drejt për të ta heqë shamin nga kjo vajzë për arsye se janë momente ku vajza ka turp, do thotë e ndin veten shumë të turrshme për arsye se po del do thotë për një për një takim, do thotë që nën kupton martesën në të ardhmen me një person, do thotë të huaj, do thotë që ndoshta nuk e ka parë kurrë dhe kur kërkohet ajo jo në momente që me të vërtetë është shumë normale që ajo të refuzojë. Prandaj un them, do thotë që një mashkull i tillë si po, lecme, thot, po, po ashtu. Ane. Do thotë prandaj mashkulli duhet të ketë mirëkuptim në këtë çështje. Ndoshta këto rrethana do të ishte drejtë të kërkojë ndonjë fotografi, do thotë shihet Uh, apo edhe edhe uh, si i thash pak më herën nëse është mundësia do thot në në formë të fshehur ta sheh do thot atë vajzën atë nuk ka të keqë inshallah po jo edhe drejt për drejt ja kërkoj edhe të jetë do thot shumë uh, rigoroz në këtë se un kam të drejtë edhe dua du të shoh e kështu me radh për arsye se këto do thot e largojnë atë mirëkuptimin edhe e e vëjnë do thot vajzën në një pozitë shumë të palakmueshme zoti i di më së miri Mir hojalla ju shpërblef të lexoj pyetjen e pyetje radhës na shkruan një teleshikuese dhe thot kështu Jam një vajz që falem gati 5 muaj dhe jam e fejuar e gjithashtu thot kam shumë dëshirë që të mbolohem por hasi në pengesë të madhe nga fejuari im pasi ai nuk e ka çëf këtë dhe më pengon shumë saqë të mbolohem Si t'ja bëj thot që unta bindatë që dua të mbolohem dhe që ajë në të njëjtën kohë të mos urrej mbulesën por të doja të të dashuraj ashtu, si që të prosit islami. Thot, apu të lutëm për të, ndo shtë ashma e mira, që Allah u t'audhë za njetit atë. Oh, këto pytje të fundit gjitha në lidhje me fejesën e marteshën. Eshe. Mirë. Themi, dhe thot, pasi është rasti, si, si potrego, dhe thot, është në fillim të fejesës, edhe kjo vajza tani pas ka filluar, dhe thot, të, të falet edhe është ullzuar rrishtazi, dhe thot, në në përkushtimin ndaj Allahut të Madhërishtem fillimisht do thotë e përgëzojmë dhe lutsim Allahun e Madhërishtem që ta forcojë edhe më shumë do thotë në këtë rrugë të hajrit, se mend vërtet nuk ka do thotë një gjë më të mirë për një tërë dhe tëre e cila do thotë në moshën shumë do thotë më të mirë të jetës së saj, do thotë ti kthehet Zotit të tij dhe ta njoh krijusin e, e e e ti dhe ti përulat dhe ti nënshtrohet dhe ti je falendërues do thotë ndaj krijuesit e kurse në rastin konkret u them se ndoshta është drejt e, apo është e nevojshme do thot për këtë vajzën është që të jetë do thot pak më arsyetshme në këtë pozicionim tash që ka marr se nëse e shikojmë do thot nga vështrimi i këtij të fejuari mund supozojmë apo mund të themi se eh deri diku është e drejtë të thotë refuzimi për arsyesë se me ato informacionë të cilat po i, po i kuptojmë do të thotë nga kjo pyetje nuk ka shumë njohuri ai person do të thotë për islamin, për mbulesën, për faljen e namazit, edhe pse ndoshta nuk ka ndonjë qëndrim do të thotë rigoroz kundërshtus do të thonë ndaj këtyre ndjerave. Prandaj kjo është një pozitivitet që duhet vlerësuar dhe duhet pasur parasysh. Në këtë rreth an un kisha preferuar do të thotë kët vajzën para se të bëj do thonë ndonjë hap të më tutesh, më tutyesh do thot në në raportin me këtë me këtë fejuar që të mundoj do thot koh pas kohe që ta informoj se ky kjo, kjo vajzë do thot ka zgjedh një formë jetesës që nuk kupton nën shtrimin dhe përkushtimin ndaj Allahut të Madhëreshëm në në në pjesën e mbetur të jetës, ta s pavarësisht do thot se si do të ndodh do thot Eh, apo si si do, tjetë, do të jetë do thotë bashkimi i, i këtyre dy dy të rinjve. Pra ta informoj dhe ta tje, ta bind atë se eh, kjo vajzë në të ardhmen nëse para disa kohë ka dal lirshum do thotë me këtë me këtë mashkullin, do thotë pa qenë e zbuluar apo kur ka ardhur kohë namazit nuk e ka përmend fare e kështu me radh, tash ka ndryshuar do thotë kur vje kohë namazit kjo do ta fal gjithsesi dhe në çështjen e disa praktikave, praktikave islame do të jetë do thotë më më e, e përkushtueshme që të mundohet do thotë ta t'i përcjellë do thotë këto mesazhe jo në fun direkte, po çoft edhe në, në, në indirekt do thotë edhe me praktikën e e, e drejtë për drejt. Po ndonjë tjetër edhe ti tregoj se të mundohet do thotë ndonjë tjetër që me me formën e një përcjellje të islamit do thotë qoftë me me dhënien e ndonjë libri apo ndonjë CD-je apo dhe, edhe ofrimin e ndonjë shoshrie që ka do thot njerëz që thirrin në islam në përgjithësi, qoftë do thotë nëse dalin, po them kushtimisht do thotë në në ndonjë takim do thotë me këtë me këtë uh, mashkull që të shkojnë do thotë në ndonjë ligjërat e kështu me radh, që ti ta mundoj do thotë ti ofroid do thotë mundsi që edhe ky do thotë uh, person i cili deri në atë kohë do të ishte uh, rastin që njoftohet në lidhje me islamin dhe mësimet e islamit që ti ofroid do thotë mundsinë që të njëhet me, me, me marg margaritarët e islamit dhe ato përparsit e islamit e inshallah me lejnë Allah do të kthehet, do të thot, edhe kjo i ri do të thot, në, në rrugën e Allah e detyrimisht, do të thot, mos të harrojnë most harron do thot kjo vajza edhe lutje ndaj Allahut të Madhërisëm që ta ozoj do thot kë djalë edhe un do thot shpresoj edhe bëj lutje që të jetë do thot ky bashkim do thot bashkim në pajtim me me dispozitat islame dhe të krijonin një familje e, islame e cila do thot i i, i ka parasysh dhe i respektojnë do thot urdhrat e, e Allahut të Madhërisëm dhe largohet nga ndalesat haramat e Allahut të plotfuqishëm. Zoti e di më së miri. Ate rogjë, Allah ju shpërbleft, para përmbyllës e emisionit, leti përgjigjë me dhe pyëtjes e fundit, të cilash si vion. Duhat të di, thot, se si duhet të vëprojmë kër jemi duke u falur pra në namazin me gjëmatë, në namaz e paze, atë të drejkës dhe të i këndis, nëse imani, thot, këndon gjatë kur anë dhe ne e kemi përfunduar elfati anë dhe njësure tjetër, apë në të heshtim, apë të ledzojmë dhe njësure tjetër Kjo është sa i përketës në dy rekatët e para dhe e rasti tjetër në rekatin 3 dhe të katërt, kur ne përfundojmë El Fatihan, dërsa imami, endë nuk kare në ruku. Qëtë të veprojmë fërët në këto raste, presim për gjyën të uaj. Êshtë qështje debatin në mes të juristëve islam se e, personi i cili falet me gjemat, qëfar duhet këndoj, respektivisht që ka nuk duhet këndoj dhe thëtë kur është duke u falur me, me imam. E, Pa u futur do thot në elaborime të të Fukahave në përgjithësi, themi se nëse imami do thot falja e namazit është në namazet pa z, sikur se është namazi i drekës dhe i kindis, atë më e drejta është për xhamatin, personi i cili falet për mas uh, imamit, që ta këndoj Fatihan. Për arsyesë uh, do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasem thot se nuk ka namaz pa e kënduar do thot uh, uh, surën Fatiha prandaj e drejta është që ta këndoj e, dhe shumë prej dietarëve kanë thënë se edhe kjo është obligative. ë Kurse në namazet me z i mjafton do të thotë ta dëgjoj do thotë imamin dhe nuk ka nevojë edhe ai të, të lexojë së bashku me imamin. Kurse për sa i përket leximit të sureve pas namazit pas Fatihas a kërko ta po n kërkod edhe kjo do të thotë është çështje debati tek fukahat në përgjithësi dhe themi se ë, është e preferuar edhe në këtë rast do thotë ti këndoj do thotë to sura nëse ka ko, në thot e këndon Elhamin, dhe në vend se të rritë të presë dhe thot imamin deri sa të bjenë në ruku, atëre i lejohet dhe i preferohet që ajtë të këndonjë në një surën nga surët e Kur'anit, qovë në një surët shkurt apo në një piesë nga ajetet e prej surëve të gjata në përgjësi. Gjithashtu edhe nëse ndodh për shembull ai përfundon një sure, po them kushtimisht e ka këndu kur holllahin dhe ka përfunduar dhe shkon gjatë derisa imami vjen në ruku, atëherë bën me këndu edhe ndonjë sure tjetër, nuk ka të keqe. Kurse në dy rakatet e fundit, kur imami do thotë, kur zakonisht këndon vetëm Fatihaja, atëherë në këtë rast do thotë i mjafton atij të këndojë vetëm Fatihan, nuk ka nevojë do thotë më këndu edhe suret. Zoti e di më së miri. Miroj në dal nga dal Rita në fontë këtë emisionin. Në emër të televizionistëve i falemnderoj për kontributin tuaj dhan këtë emisioni. Allah ju shpërbleft edhe juve për ftesën. Të nderuar televizionistë, kaq sa i përket këtij takimi, këto ishin gjithë pyetjet për këtë emision, Arrita ti lexoj ato dhe hoğa ju përgjigj. Uroj që në ndar të këtë natë me përgjigjet dhan nga ai, lëm ta kemi javën që do të vjen deri atëherë. Lernë për kujdeset e Allahut, bashkë mirut a kafshim. Selamun alejkum. Oh <tries>